Ні, бо якраз навідалися два госпітальні помічники лікаря, повідомляє Олег, повезуть п'яницю в заклад для бездомних, а спершу взяли до ванни. То фахівці, чи відомо, як орудувати, показав Орсен на знарядді. Можу, з досвіду в монастирській лікарні. Вичистив долівку, відніс мапу і знов грати, то тихо, то посилюючи. Новий стрій в родині. Перепитує студентку пастор: Чого ж тягнеш їх на небезпеку? Ми всі разом, я теж рішена, на іспит. «Ах, знову загадковий іспит. І в чому ж значення? В тому, чого ви ніколи не зрозумієте, найвищий зміст. Ти позначила зміст найвищий, а тут, при нещасному, на дні його життя, в фізичному бруді відіхнулися зогиди, не знесла її. Все ж це ніщо проти духовного бруду з гріхів на наших душах тепер на твоїй особливо, через крайню ненависть. Бруд з гріхів незносимий для ангельського зору, як тут погрязництво для твого. Ти ганила, ми честі, а інші подібні для цього падшого, брудні. Чи з добром ти для них? Ніяк, бо з лютістю відвернулась від нього, коли він стані пропаду загноєною повразою. Якби ми були хоч трішки такі, б нами зогидилась гірко, а подивіться в дзеркало, ти і друзі, ви ж не умиті і не розчисані. Почніть справу з себе, заявила дочка найвищий зміст, і я шаную шляхетний порив. Або, можливо, хтось дурить вас, аби штовхнути в без беззаконства. Неправда, різко перечить Шейла, ми самі повинні збудити в собі і розростити палання. Я досягла і хочу допомогти. Беннет ти добровільно? Сама знаєш моя любов Переконались? Торжествує дівчина Тут з'єднані навіки І коли б що сталося з ним То смерть моїй радості Хочу допомогти йому Він у малярстві справді має іскру генія Але серце байдуже Тільки крізь вчинок з небезпекою В пориві розкривається воно Тоді його геній стане співцем Нашої відваги і волі Моє життя в його житті навіки Допоможем йому вирватися з безвілля Постачаючи порошок до часу, коли його палітра розгориться барвами в чудо. Його товариш теж підпора. Пробив час, ходім. Мені мариться над юнацькою головою Смертний туман, поскорбів Орсон. Насильно б треба спинити вас. На шкоду всім в обізленість, Попередив Беннет. Тут справа з присудженістю життя, Пояснює стів. Зостаньтесь на годину. «Я замовлю йому, – показав на Олега, – грати зворушливу музику. Побудем, як родина, мирно. Прошу, Беннет, відбуто зустріч, треба йти. Стів, подякуй, він з добром до нас. Стів, переконані, вас маємо приятеля, але різні дороги, і нема могутності змінити їх в одну. Дякуємо і прощаємось. Зостанься». Приступив Орсан до Беннета. «Прошу всім серцем, я бездітний, будеш мені сином. Я старий, скоро мені вмирати. Оженися, живіть у моєму домі, все заставлю вам. Стій тут, небом благаю, до стіла, звеліть йому. Звільнити неможливо, він присягав своїй єдиній пройти іспит. Молю, вдержіть його обома руками, до Шейли, звільніть його тут стояти». «Виключено», – відкрикнув Беннетт. «Вона теж зобов'язана іти хоч на край безодні. «Не рушся, Орсон дуже підвищив голос. «Твоє місце тут! Стій тут! Чорний обвал грозить тобі!» «Беннет, замок на цепу, що обвив мені серце, на мою присягу. Мушу йти. Глянь, цей дім поставлено спинити з погибелі хоч би одну душу. Ось твою! Будь тут! Благаю іменем матері! Тут стій!» Шейла в чорному як кінниця Стала в світлі дверей «Беннет, якого жду, ходім, наш час!» Вони зібрались «Обов'язок взято в борг!» «Мовчи, трепляче. «Заверни свою мову, гримнув Орсон Знай, ті готові огнем бити Я бачив в очах вовча смерть блищить Сама спинись, бо буде горе в тебе ще більшим огнем Доню, послухай «Беннет, або тепер зо мною, або ніколи, я йду» розпорядила Шейла. Стів. Грім біду старого чоловіка, промовив тобі Шейла, щоб знала, тут відчутно страшну біду.